Хатнє прибирання. Отже, ти кажуть кривдник, який дістає втіху від побиття людей. Любін стоїть перед нею, поставивши коло ніг речовий мішок. Чоловік має славянську зовнішність, темне волосся, бліда шкіра, обличчя не витисане рукою якогось невправного теслі. Очі затіняє одна сусільна густа брова. Невисокий, мабуть десь метр вісімдесят сантиметрів, але кремезний. Ти маєш вигляд кривника. Шрами. Не лише на зап'ясках, а й на обличчі. Ледь помітна павутина, бліде відлуння давніх ушкоджень. Ті шрами були занадто тонкі, як на свідому окрасу, навіть якщо припустити, що Любін у своїх смаках схильний до таких ото здоб. Але водночас надто впадали в очі, аби могли лишитися після відновлюваної роботи. Медичні технології ще десятиліття тому навчилися стирати подібні сліди викащики. Хіба що... Хіба що ті ушкодження були, направду, кепськими. Це справді так? Колись давно щось зжувало твоє обличчя до самої кістки? Любін нахиляється і підіймає свій мішок. Його вкриті лінзами очі нічого не виказують. Свого часу мені випало знати кривдників. Ти схожий, начебто. Чи є якісь побажання щодо того, яку каюту мені зайняти? – запитує він. Це дивно. Чути, що подібний голос лине від отакого обличчя, як у нього. Він майже милозвучний. Кларк хитає головою. Моя друга з Вибери зрешті, яку собі захочеш. Він крокує неї. Кенджали дзеркального скла стерчать по краях дальньої стіни. Роздроблене відображення Любіна пропливає в них і зникає у коридорі за спиною Кларк. Вона рушає з місця і перетинає кають компанію, наближаючись до тієї зубчастої стіни. Днями треба буде все це поприбирати. Їй подобалось те, якого вигляду набрало це дзеркало після того, як Баллард внесла в нього свої корективи. Чомусь оті відображення, що віднедавна скидалися радше... На розкиданий пазл видавалися їй більш творчими, більш імпресіоністськими. Але тепер вони почали її набридати. Можливо, вже настав час для чергової переміни. Шматок Кене Любін дивиться на неї зі стіни. Не задумуючись, Ленів ганяє кулак просто у скло. На підлогу з Зенькутом сиплеться зливодрузок. «Може, ти і насправді кривник? Тільки спробуй. Тільки, сука, спробуй». «Ой», – вимовляє Любін за її спиною. «Я...» У сіні ще й досі залишилося достатньо дзеркала, щоб пересвідчитися. На її обличчі немає жодного виразу. Вона розвертається, щоб стати з ним лицем до лиця. Мені шкода, якщо я вас налякав. Стиха, мовить, Любін йде геть. Схоже на те, що йому таки насправді шкода. Отже, ти не кривдник. Кларк спирається на перебірку. Принаймні, не мій тип кривдника. Вона не цілком певна, чому дійшла такого висновку. Між ними бракує якоїсь необхідної хімії. Любін міркує вона, є дуже небезпечним чоловіком. Просто не для неї. Вона усміхається сама до себе. Буде кривдником, який дістає втіху тіху відбиття людей, означає ніколи не мати потреби казати, що тобі шкода. Звісно, поки не стане запізно про щось шкодувати. Вона вже достатньо втомилася ділити каюту із самою собою. А втім думка про те, щоб ділити її з кимось іншим, подобалася їй ще менше. Лені Кларк лежить на койці і ковзає поглядом уздовж свого тіла. Звідти, де закінчуються пальці її ніг, на неї холодним поглядом дивиться інша Лені Кларк. Безладна топографія передньої перебірки обрамляє її відображене обличчя, неначе захаращена стільниця, яку перевернули набік. Напевне, камера за тим дзеркалом бачить те саме, що й вона, хіба що по краях те зображення дещо викривлене. Кларк розмірковує про ширококутні об'єктиви. В управлінні електромережі не захотіли випускати з поля зору кутів приміщення. Який сенс у тому, щоб провадити експеримент, якщо не маєш змоги пильнувати за своїми піддосвідними тваринками? Їй цікаво знати, чи спостерігає за нею хтось просто зараз. Мабуть, що ні. Принаймні, навряд чи тим спостерігачем є людина. Напевне, для цього у них є якийсь автомат, невтомний і безпристрасний, Щось таке, що завжди із неослабною увагою спостерігає за тим, як вона працює. Це ребо дрочить. Напевне, той автомат запрограмований викликати когось із плоті крові, якщо вона робитиме щось цікаве. Цікаве? Хто визначає той параметр? Чи формулюється він у суворій відповідності з природою експерименту, а чи хтось сторонній самовільно запрограмував той автомат згідно з власними смаками? Чи дрочить хтось іще, коли це робить Лені Кларк? Вона перевертається на ліжко і опиняється лицем до лиця з перебіркою в головах. З підлоги біля її койки Вивергаються схожі на спагетті жмутки оптичних волокон і повзуть вгору стіною, зникаючи в стелі. Лінії передачі, якими сейсмічні дані прямують у комунікаційну рубку. Обличчя, обвиваючи одну її щоку, зітхає впускний отвір системи кондиціонування повітря. За ним смуги порізаного грядками світла падають на металеву діафрагму, що готова стиснутися на час фінтер, щойно тиск почне змінюватися швидше критичного рівня у скільки то мілібарів на секунду. Біп – це маєток численними кімнатами, кожна з яких потенційно може самоізолюватися в разі надзвичайної ситуації. Кларк відкидається на койці і дає руці впасти донизу так, що її пальці торкаються палуби. Картридж телеметрії, який лежить на підлозі, вже майже висох. Його поверхню вкриває кірка зашерхлих струмочків солі, яка утворювалася мірою того, як випаровувалася морська вода. Це базова модель широкого спектру дії, сіяна на сенсорів сейсмічних, температурних, потокових, а також звичайних реєстраторів сульфатів і органічних речовин. Випоколі голівки сенсорів спотворюють кожух пристрою, надаючи йому вигляду втиканої шпикачками булави. І, власне, саме тому він зараз тут. Вона стискає пальці на держаку картриджа та підіймає його з підлоги. Важкий. Звісно, в морській воді він має нейтральну плавучість, але відповідно до специфікацій в умовах атмосферного тиску цей пристрій важить 9,5 кілограмів. Більша частина цієї ваги припадає на його корпус. Стійкий до дії тиску та надзвичайно міцний. Навіть активний курець при 500 атмосферах не зміг би його пошкодити. Можливо, застосувати його проти одного паршивого дзеркала було трохи занадто. Зрештою Баллард почала цю справу голіруючи. Дивно, що вони не зробили їх ударостійкими, але зручно. Кларк сідає, зважуючи картридж у руці. Її відображення дивиться на неї у відповідь, і якимось щино в його очах, безвиразних, але не порожніх, з'являється щось подібне до втіхи. Міс Кларк з вами все гаразд. Це Любін. Я почув. Я в нормі, каже вона, запечатаному люкові. Уся каюта сіяна над русками битого скла. Один упертий уламок завдовжки з півметра звисає у рамі, неначе розхитаний зуб. Вона тягнеться до нього. Скалки дзеркала падають з її стегону і злегка стукає по ньому однією рукою. Уламок падає на палубу і розпадається на дрібні шматочки. «Просто взялася до хатнього прибирання», – відповідає вона. Любі нічого не каже. Вона чує, як він віддаляється коридором. Схоже, з ним вона цілком зможе працювати. Минуло вже кілька днів, і весь цей час він сумлінно тримається на відстані. Між ними немає жодної сексуальної хімії, немає геть нічого, що змусило б їх чіпитися одне одному в горлянки. Хай що Кен Любін заподіяв Ланічун, хай що ті двоє заподіяли одне одному, тут це не становитиме проблеми. Любінові смаки надто специфічні. Власне кажучи, як і смаки самої Кларк. Вона стає, нахиляючи голову, щоб уникнути зіткнення з металевими виступами стелі. Бите скло хрускотить під її ногами. У флуоресцентному світлі щойно оголена перебірка зад зеркалом видається оліїстою на вигляд. Вона скидається на ребристо-сіре обличчя з лише двома прикметними рисами. Першою є втиснутий в кут перебірки сферічний об'єктив, менший за нігодь на руці. Кларк витягує об'єктив з його гнізда, якусь секунду тримає між великим і вказівним пальцями. Крихітне скляне очне яблуко. Вона випускає його, даючи впасти на палубу, яка виблизкує друзками. А другою прикметною рисою є штампована на сплаві одного з ребер перебірки назва «Gunson Fabrication». Це перше, звідколи вона сюди прибула, Лені бачить назву компанії, якщо не брати до уваги, логотипів УЕ, витиснених на плечах їхніх гідрокостюмів. Чомусь це видається їй доволі дивним. Кларку важко роздивляється світлову смугу, що проходить з телею. Вона біла та невиразна. Коли самого люка стоїть аварійна євність із гідроксом. Дати перевірки Міністерства транспорту, параметри тиску, але жодного маркування, яке вказувало б на виробника. Вона не знає, чи варто надавати цьому якогось особливого значення. Тепер вона сама. Люк запечатано, нагляду покладено край. Навіть її власне відображення непоправно розтрощене. Лені Кларк вперше по-справжньому почувається в безпеці тут, у череві станції. Вона не надто добре розуміє, що їй робити із тим відчуттям. Мабуть, я могла б трохи послабити пильність. Вона підносить долоні до обличчя. Спершу думає, що осліпла. Її, неприкритим лінзами очам, Каюта видається дуже темною. Стіни та предмети меблювання відступили у пітьму і нагадують про своє існування лише тінєвими натяками. Лені пригадує, як після відбуття Баллард вона щодня поступово зменшувала інтенсивність освітлення, затемнюючи цю кімнату, затемнюючи кожнісінький закуток на станції БІП. Любін робить так само, хоча вони ніколи про це не змовлялися. Вона вперше чудується з їхніх дій. У них не було жодного сенсу. Лінзи на їхніх очах автоматично реагують на будь-які зміни в довколишньому освітленні, завжди подаючи на сітківку ту саму оптимальну кількість світла. Навіщо ж обирати життя у пітьмі, якої ти навіть не можеш помітити? Лені трохи підкручує яскравість, каюта світлішає. Яскраві барви на тлі відтінків сірого подразнюють очі. Ємність із гідроксом відсвічує флуоресцентним помаранчевим кольором. Індикатори підморгують червоним, синім і зеленим. Ручка, вбудована в перебірку шавки, скидається на маленький жовтий знак оклику. Вона вже й не пригадує, коли востаннє бачила кольори. Лінзи вихоплюють з темряви навіть найнепомітніші образи, але більша частина спектра під час цього процесу втрачається. Лише зараз в яскравому світлі кольори знову заявляють про себе. Їй це не подобається. Тут унизу ці барви видаються різкими і недоречними. Кларк знову надягає свої лінзи, затінюючи світло, до звичного для неї мінімального жевріння. Перебірка блякне набуває заспокійливих пастельно-блакитних відтінків. Мабуть, так воно на краще. У будь-якому разі не варто ставати надто необачною. За кілька днів біб людьми, команда збереться в повному складі. Їй не хочеться звикати до легковажності, щоб потім не виставляти себе на загальний огляд.